Jävlar, det det var vidrigt på riktigt alltså Det det var vidrigt på riktigt alltså Mm Mm <laughs> Mm Jambalamba Jambalaya, är inte det någon kryta eller något? Jo det är nog känns som någon... om Jambalaya Jambalaya Så, du pratar väldigt bra och högt Okej, okay. ska jag prata Nej, nej, det, <laughs> det är bra att du pratar så <laughs> um, Ja, ska mm. vi köra då? Mm Mm, då ser vi då. Mm. Hej välkomna till ännu ett avsnitt av Vi Fyra Podcast. Podcasten med och för mina vänner. Jag heter som vanligt Kristoffer Saltberg. Och dagens gäst ska vi lära känna via bästa vännerfrågorna. Okej? Okay? Mm. -hmm. Vad är ditt namn? Kristoffer, Tommy, Vaskenskveda. Mm, det stämmer. Det stämmer. Har du något smeknamn? Oj, jag har fått en helt del nya, <coughs> nu när jag har börjat i bra har jag i Örebro mm. Jag har Kristoffer Som är mitt namn, det namn Precis, ja. Koffe Vaskes Sen har jag fått Krille mm. Eller rätt såhär -e. <laughs> uh, Krille Krille Dinjo ja. <laughs> Krillson Mandela Christer Pettersson har sen innan <laughs> Man, Och det är för att du är så lik Christer Pettersson Precis, jag påminner mig väldigt mycket om honom ja. Jag har Rino från, min, från mina föräldrar Och Vad kommer det ifrån? Det? det är från, vad heter han? Han i Spiderman <laughs> han är också väldigt lik, eller? Ja, pappa tyckte det nej, jag är, Eller en på På spanska heter rinoceronte Och då blir jag Rino som, som Rino Vigel Nej, inte som han, det är helt annan <laughs> Helt annan story ja. eh, Och sen har jag Renato som är för mina bröder som bara för djävul ska bara för att det ska låta som en tjej Eller som en liten flicka mm -hmm. Bröder alltså bröder. Eh, Och vissa säger Tommy Guerra till mig mm. Men det hör jag nästan aldrig Simon kallar dig Vaskesito. Ja, just det. Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. Eh, Tompa vi hade från Rickard Martinsson. <laughs> Jävlar, du kan bara göra en podd med ja, alla beskrikt Men just det jag diggar mest nu det är ju Krillson Mandela. Mm. Det, det låter snyggt. Det, det är jag liksom. Det, mm. <laughs> det, det passar mig. Född. Nu kommer det här med, med bakgrund och allting också. Ja. Eller, polisförör. <laughs> Född. Datum. 1991. 2 maj. Grattis i efterskott. Tusen tack. Vi spelar in det här den 28 maj. Då är min klocka för det förstås på min. <laughs> Bra köp, Frida. Bra köp. <laughs> Fan, Frida. <laughs> Bor. I! Är bro? Nerke! Gnällbältet, <laughs> så att säga. Ja, har du börjat gnälla? Nej. Nej. <laughs> Något ensaker, tror jag. Ja. Uh, men då blir jag, då blir jag sur. Det blir jag mm. arg på mig själv det Eller besviken jag. blir jag Vill inte vara gnällig Vad har du för hårfärg? De flesta skulle säga svart ja eh, Fast om, man, om jag är ute i solen Och så ser man att solen lyser på håret ja. Så är det faktiskt mörkbrunt Jag börjar tappa rötterna <laughs> Börjar gå mer åt ja, Du är snart blond Ja, jag ser mig blond <laughs> Då har vi kommit in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken mm. Där du ska välja mm. tre drycker Mm Plus kaffe vill du ha? Oh ja. mm. Då får du välja mellan de här tre mm. Vanilla Coke. <laughs> <laughs> ja. Ja. Har du något att säga? Nej. Nej, det finns ingenting att säga om den drycken, den är fantastisk. Ja, nej. nej, nej, nej, det är det... hostmedicin, det är listfoll. Nej, fortsätt. Ja. <laughs> ja. <laughs> Kopparbergs cider, mm. Eller en Powerade. Vet du vad fram tills idag? Så trodde jag att det hette Power Raid. Ja, också för mig, men den hette Power... Den hette Power Aid. Aid. Den hjälper till med kraften. Logiskt egentligen. Mm, mm, stämmer, stämmer. Eh, man skiter det nu. Vilken mm. vill du ha? Jag tar en... Eh... Vad, var, vad var det för eh, sider? cider. Vi kör en sån. Ja. Det blir lite sugen på det. Då tar jag en Nilla Coke. <laughs> Som jag har med mig. Ja, du har med dig två också. Jag har också. med mig. Lite presenter till Kristoffer. Ja. Uh, nej men kör på en sån sidor. Ja Och uh, så tar vi uh, kaffe på det mm. Bra mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåttligt populära inslaget Väl Häng med mm. Då är vi tillbaka med dryckerna mm. Är siden till din uh... Den ser bra ut ja. Den ser uh, Jag tror att det mer skulle vara den här flaskan Som man köper på <laughs> På, på konsum eller lika. Men det är ju verkligen en burk. Ja. En kort burk. Istället för Långburk som Potix säger. Långburk. Ska vi öppna den? Mm. Vi ser det heliga ljudet. Mm. Hur smakar den? Mm. Ja, det var inte gott. Du kanske alltid har druckit den med alkohol i. Mm -hmm. Jag tror det. Gott. Ja. Päron tycker jag om. Nej, men den var bra. Mm. Över min förväntan faktiskt. Då öppnar jag den här fantastiska Vanilla Coken Det är oh, <laughs> Lika god som alltid Ja mm. Då Dryckerna är till din belåtenhet mm. Du fick kaffe, kaffe, det inte smakar jag, men det... Nej, Du fick det i Harry Potter-muggen ja. Och du gillar inte ens Harry Potter sa du, till Nej Jag har inget... Uh i jättefan av Harry P. Mm. Men Draco Malfoy, man kan ju bara älska den här grabben. Ja. Och den blicken han har på den muggen alltså. den den tilltalar mig en hel del. <laughs> äh, men mer mer han istället för Harry P alltså. Mm. Det har man att på. Precis. Då har vi kommit in på nästa inslag som heter Så minns vi Kristoffer Vaskes. Det här ju intressant alltså. Där jag berättar första minnet med dig och mm. typ ett minne som jag tänker på när jag tänker på dig. Och första minnet med det, här, det jag har liksom inte Något riktigt så här tydligt första Minne. Nej, nej. Som så många andra I den här podden. Jag har typ 10% vet jag mitt första minne med mm, mm. Men eh, Det börjar ju med det gemensamma maiden-intresset Kan jag tänka mig. Mycket, stämmer Vi behöver väl umgås när vi gick i fyran, femman Kanske. Ja, jag tror det Men du gick, du gick på södra ettan till trean Eller gjorde du inte det? Jo, ja. Man kanske inte såg det. Nej, då var vi inte så tajta Nej. nej. Men ja Maiden, det var maiden för fulla muggar Jag kommer att Jag vet inte vem utav oss som var först med att spela musik Men jag tror vi triggar varandra kanske lite så Med att spela gitarr Ja men jag tror nästan att du var Att du var snäppet före Vill jag nog minnas Jo men det så var nog jo. Jag kommer också ihåg att vi gjorde musik I mina föräldrars källare <laughs> Jävlar var kul det var Ja där jag spelade pappas trummor Och så spelade du gitarr Och så körde vi Vet du körs du säger? True. Betrue ja. uh, so what också med. Just det. Med Metallica. Ja, um, men det är inte det en cover, nej. Jo, det är typ Miss Ja, här, precis. Va? Uh, vad fan körde vi med för något? Vi kör ju en egen låt. Vänta lite, jag ska spela den lite. <laughs> <laughs> ja, jag håller. Så här gick ju den första låten vi gjorde tillsammans. Ja, ja okej, okay, okej, okay, nu kommer. Radiohit Radio Oj, så den spelades oj, oj, oj. Väldigt bra sol i den, kommer jag ihåg ja, var Väldigt egyptiskt <laughs> laba, laba, laba, laba, Måste ha någonting med pyramiden eller hård. hårdrock ja. Men det var ju ett av de tidigaste minnena mm. Men sen ett minne som jag tänker på Jag kommer ihåg alla När vi var ute på turné med bandet <laughs> Och jag kommer främst ihåg När vi var i Kungshamn Åh oh, herregud På fest. Hans 18 ja, precis. Det var lite jobbigt det tyckte jag. alltså Ja. Uh, alla skrikande fans. Och... Ja, precis. Och alla skulle vara på med och allting. Alla flickor då det blev för mycket till slut. Ja. Uh, nej, men just det med att vi hade inte våran släppte the med oss. Nej, just det. Vi hade Amanda Andersson med oss. Precis. Det var lite <laughs> lite jobbigt. Ja, det hade ju varit... Ett av de bästa minnena som band tror jag. Om jag fall bastard varit med också. Ja, jag tror det. Jag tror det. Men var det inte typ att. Han fick förhinder, tyvärr. <laughs> Så stora frågan är: Varför fick han förhinder? Ingen vet. Ingen vet. Nej, det är lite, lite tråkigt. Mm. Men tjekker äh, vi inte Takos innan? Det kanske vi gjorde. Jag kommer ihåg att vi bonda väldigt mycket med det andra bandet som spelar där. Issues Ja, just det, just det, just ja. Just det. Och de spelar sina låtar. Det var, vad kan det ha varit? Det kan vara hundra pers på den här fastnaten. Ja, minst. Inte ja. tusen pers. Tio tusen. <laughs> han hade ju <laughs> hyptrockerie och <laughs> helikopterfilmat och allting. Och ja. 25 Men, kameror smälte de på allt. Då körde ju sina egna låtar och det gick ju inte alls hem bland den publiken. Nej. Men nej. vi var lite smarta och blandade. Vi, vi hade hört det community verkligen, vad de ville ha. Ja så vi spelar ju lite så här Håkan Hellström och Bling. Så blev det Håkan Hellström då? Ja, jag kommer ihåg att jag, jag sa satt så här för vi var ju i som och jag vet hur så här, vissa är så trötta på Håkan Hellström. Mm. Så att hur många här hatar Håkan Hellström? Allt hela blir bara. Vi hatar Håkan. <laughs> och jag bara, då kommer det en låt här. Det var ramlar. Ja, så var det ramlar. Så, ja, så var ja, det, ramlar. Jävla trött ramlar. Nej, fan. Ja. Uh, mm, men det är ju ett minne som Jag, jag har ju också ett, ett dåligt minne från, Om det från hemresan tror jag Att jag fick slut på pengar ja. uh, Jag vet inte om det minns det Men vi skulle ta de här små Små när vi in, Alltså med, med byten och grejen ja. Så nu vet jag inte om vi åkte ifrån ja, men två, En kort sträcka då Så gick vi ombord på tåget Och så sträckan kanske var 15-20 minuter lång Ja och så går in och låser in mig på toaletten För jag har ingen biljett till det <laughs> Det var fruktansvärt jobbigt Att veta, tänk om Fan om jag öppnade dörren så står konjunktören där Och var mm. kastar ut mig i farten eller någonting Men ja, det var bara du som gömde dig också Ja Men det kanske var för att du inte hade Jag hade inga pengar Det Nej. var helt tomt verkligen <laughs> Jag vet det var hur jag hade planerat det man. Du slösade hela gaget vi fick på drugs Och, och flickor Ja som man gör i Kungshamn. Precis, precis. Kunghamnstösarna. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Då går vi vidare med bästa vännerfrågorna. Del två. Mm. Vad var ditt favoritämne i skolan? Är det generellt då? Så från? från ja. Du får välja vilken period du Från vill. typ sexårsgruppen fram till trian på gymnasiet. Mm. Uh, historia tror jag alltid varit, varit mitt favoritämne. Någon speciell epok i historien? <laughs> War. <laughs> <Nej>. <laughs> när, när Sture drog upp det Med, med första och andra världskriget Tvåfrånskrig Precis, det var Det kändes som att vi var där In the battle <laughs> ja. uh, Nej, då var, då liksom, Det var det roligast Med hela skolan Just mm. när, när, det var, när det handlade om krig Intressant ja. uh, Så det och uh, Ensemble i, på gymnasiet Eller på, på, på gymnasiet mm. Var vi i en i ensemble någon gång? Jag tror inte det. Nej. Jag tror jag kommer ihåg att vi hade i trien, så hade vi Henke på, på basen. Han ville lära sig spela bas. Mm. Eh, det gick ju bra. Det var, ja. <laughs> det var kul. <laughs> men Henke, det. Eh, nej, men det är hans i så fall. Mm. I, på gymnasiet. Ja. Har du någon favoritfärg? Eh, ja, det är väl svart. Eh, men då kommer folk säkert påpeka att det inte är någon färg. Så får vi väl ta rött, tycker jag. Du mm. har ingenting rött på mig, men... Men du har en röd mixlad. Det har jag. Mm. Och du har en gul Nej, men rött annars. Ja, favoritmat. Älskar ju mat. <laughs> men jag tror favoritmaten är när mamma grillar. Och gör sin hemgjorda potatissallad med typ två ton vitlök i. Mm, patata. Patatas. Patatas fritas. Nej, potatis. <laughs> potatissallad. Ja. Mycket kött. Och sallad och grejer. Så jag kommer ihåg, om det var förra sommaren, någon grilla <hör> När jag kom hem från Nörebrogen från här. Mm. Jag var nära på att börja grina så gott det var så. <hör> jag sa mamma, jag, alltså jag håller, jag, snart griner jag för att det är, för att det är så jävla gott. Ja, så det och det är ju kärlek. Mat. Mm. Det är mat är kärlek i mat. mat Precis det. Är, nej, det är grillat i så Ja Mammas grill. Mm. Mm. Har du någon favoritfilm? Det har jag ju tänkt på så jävla mycket. Jag är ju mycket för, för äldre filmer så att säga. Och action. Älskar. Ja, alla Sims i all är ju... Måste ha funnit en Oscar i alla fall. <laughs> eh, men eh, vad ska jag ta för någon? Jag har alltid varit helt, helt tagna när så, jag såg eh, Scarface för gången. Mm. Så jävla mycket power igen. I Tony Montana. Uh. Så det är, det är en sån film man skulle kunna se fyra, fem gånger på en dag. Fast den är typ tre timmar lång. <laughs> eh men Sen har jag kommit in på mycket slow pace-filmer nyligen så mm. så Castaway hela dagen Första gången? Ja. Nej, nej jag satt den innan men det var ett tag sedan jag såg den Wilson, ja. I'm sorry bara som grinar och för fan vad hemskt det, det är klart på, ja. Han säger typ två ord i den filmen Men fortfarande så jävla gött att bara sitta och kolla på det Ja, det är helt bra En av Emil Alexanderssons favoritfilmer också Jaså? Mm, ja, så det är jag Rätta mig om jag har fel Emil Uh, ja <laughs> det precis. Vi väntar på ett uh, Vi väntar på, på samtal från <laughs> Ja men mm. typ de filmerna ja Favoritserie på tv Kollar inte så jättemycket på serie Walking Dead har ju som favorit just nu mm. uh, Dexter har också alltid varit en favorit för mig uh. Uh, Just nu när jag inte behöver Tänka så att säga när jag kollar på serie Så är ju Fresh Prince jag kollar på gärna uh. mycket mindre det finns i det uh, Ja det var ju när man kom hem från skolan Precis och bara satt sig ner i soffan och drog på det Ja uh. Eh, också jävligt, <skratt> jävligt härligt Men eh, jag börjar kolla på uh, Heter House of Cards mm. eh, Netflix-serien För Johan har tjatat hål på mig att jag ska börja kolla Så såg första avsnittet i i föregår bra. Ja, bra, för, bra, bra första intryck Så jag ska försöka mata det mata, Vet inte hur många säsonger det finns på om det finns? Tredje, nej, fjärde kom nu Ja ah. För någon månad sedan mm. Men Då har jag en del att kolla på det Jo, det rekommenderar jag också mm. Favoritlåt just nu det här är ju sjukt svårt. Men jag har faktiskt börjat lyssna. Eh, vi ska se vad den heter det. det här är ju inte min musik egentligen. Men okay. jag hittar dem. Jag vet att ni har lyssnat på dem innan. Men Kartellen. Ja. Okay. Eh, mina områden. Mm. Oväntat svar. Ja, jag, jag, jag har inte hört låten men jag vet nej, ju hur kartellen låter. Ja, precis. Fet låt. Jag åkte till jobbet så... Så jag på någon, någon spellista som jag lyssnade på. Så då dog den en gång och tänkte. Vad i helvete vad är det här för något? vi var <laughs> eh, Så kartellen just nu. Ja det ska bli spännande att lyssna i slutet. Mm, mm gör det. Ja. Dra på den i för den är, den är fet. Ja grymt. Har du något motto? Eller en catchphrase? Jag brukar säga. Om någonting är väldigt bra. Så brukar jag säga livets liv. Ja, <laughs> ja då har du nästan myntat. Eller du har det på Snapchat. Ja precis för det är verkligen. Ja, sen jag, de fåtal gångerna jag har rast på jobbet När jag går ut och sätter mig Och har solen i ansiktet Då är det verkligen livets liv för den lilla, lilla stunden och det ger mig en sån kick och sån boost Verkligen mm, ja. Så det är väl det i så fall Och att mat är kärlek och hela den biten För det är det verkligen ja jo, Bra, tydlig mm. Jag tycker om ja Förutom det här med familj Frida, vänner och hela den biten Som är väldigt självklart mm. Och då kommer du också in med ma <skratt> matgrejerna här För jag tycker om mat alltså ja. eh, Musik Och sen bara Sitta ner och spela lite tv spel ibland Det är skönt känner jag Är det livets liv? Ja då är det livets liv <skratt> Men inte när det går dåligt för då är, det, då är det illa på riktigt Vad är motsatsen till livets liv? Eh jag vill inte tänka de banorna, känner så jag. vill bara ha livets liv framför mig. Ja, Jag ska inte styra in dig på det så. Nej, jo, men det är om jag skulle ha semester i fyra veckor och så är det snö fyra veckor mitt på sommaren. Då är det väl, jag vet inte vad som kallar det. Då är det bara liv i så fall. <laughs> ja, kort och gott liv. Ja. Jag tycker inte om. Jag tycker inte om? Vad ska man säga? Jag men typ. Inte, inte översittare, men uh, sådana kids som har som har typ rika föräldrar och så går de runt och tror att de kan göra vad fan de vill. Ja. Jag tål inte sådana. Brats? Ja, men ja, precis. Det var rätt rätta ordet. Just att någon kommer in någonstans så liksom kommer de in med den, den jävla attityden de har och ser bara på dem. Och vad fan håller du på med? Vad tycker du om John Gustavsons medverkan i Rich Kids of Instagram? Ja, ja men det är typ den, den stilen jag <laughs> inte tål, verkligen. Nej, förståeligt. Mm. Jag vill ha chans på bara vara, alltså... Ja, vem? Både flickor och pojkar, alltså. Ja. Alltså, inte, <laughs> inte för att... Jag vill men kille då, men ja, alltså... Ja, nej, men uh, du... Typ träffa någon, eller vad fan som helst. Nej, nah, men split tillsammans med. Jaha, okej. Okay. Oj. Könet spelar ingen roll. Nej, nej. Jag vill ha chans på... Jag tycker ju Katy Perry är väldigt, väldigt fin. När hon är... Vad ska man säga? Normal. Mm. När hon inte har... När de inte har en... Grön... Där du inte har glassbåt på huvudet. <laughs> nej, precis... <laughs> Jag glassbå. Jag känns som något hon skulle kunna ha. Ja, nej, men när hon är en vanlig flicka. Mm. Då, då... Det, lät, det lät snuskigt. Ja, okay, en kvinna då. Ja. ja, hon ser bra ut. Ja, och vad heter hon i Big Bang? Kaylee? Kaylee Cook. Ja, fast när hon har långt hår. Inte nu när hon har klippt sig. Okay. Eller var det inte det, men ja. när hon har långt hår. Hon är vacker. Jag tror att den serien har förstört henne för mig. Liksom, så Jag jag, liksom men Du tycker inte om den serien va? Nej. nej, jag har inget förutom hat mot den serien. Och, där, och det påverkar hennes utseende också tror jag. Okej, okay. så om du skulle träffa henne på krogen och hon är jättesugen på det så hade du bara sagt nej, serien har förstört ja. dig. Ja. <laughs> mm. Ditt drömyrke? Lagerarbetare. Nej, lagrar <laughs> lager, lager åtta. Jag vet inte, det är väl typ... Såklart klart musiken, det vore så, så väl. Mm. Uh, men det är lång tid känns det som ja, Då är det alltså spela musik inför Inför en stor jävla arena Och Bara drar loss verkligen mm. uh, Men annars Någon slags chef Så får bestämma min, mina egna tider ja. Tjäna bra med pengar Det är väl det jag har Är det du strävar mot nu? Ja faktiskt Chef över XXL Precis <laughs> Vi ska tjäna pengar <laughs> Nej men alltså bara bygga mig uppåt det i så fall Ja, mm. lycka till Tack, Varsågod. snart det Har du någon gång brutit mot lagen? Uh, ja, det har jag gjort Jo det har jag, jo mm. Några, mm. <laughs> Bara den frågan eller länge mer ja, Jag vill dela, utveckla <laughs> lite Det var ju länge sedan dock Men brutit mot lagen ja, vi, Jag var ju med En av medlemmarna som var med och elda En hel del mm. uh, Har väldigt dåliga minnen ifrån det Äh, alltså. Just ett specifikt minne. När 5 år jag När pliten kom. Ja, precis. Eh, och det med. Nu vi skrällde en soptunna på Kristinebergs skolan som gick åt, gick åt helvetet verkligen <laughs> Då var jag. Då var jag på grina så det var, det var hemskt. Ja. Eh, och sen kom jag ihåg när vi alla. Det kanske var då. Eh, så var jag på väg mot, mot badhuset och ned mot stan igen. Mm. <kör> Så kommer. Eh, Securitas som de äldre säger, ja. eh, kom. Och alla verkligen sprang åt alla håll så fanns ju, finns det den här lilla, lilla skogsplätten eh, precis vid, vid parkeringen där vi vi vid Dagstedt och Kristneberg. Ja. Det sprang vi in och snubbla och slog i benen utan bara i helvete. Men sen ligger jag verkligen raklång i skogen i den lilla plätten så ser jag att de åker runt och lyser in i den skogen. Ja. Och då känner jag mig kriminell på riktigt. <skratt> <skratt> Så, nej det, det var jobbigt ja. Men jag, jag tog mig därifrån Jag kom hem till slut ja. Har du någon favorit svordom <skratt> <skratt> <skratt> Fitta tror jag Eller hora brukar jag säga <skratt> om det någon... är så, Vad arg du såg ut du kollade på mig och sa det <skratt> <skratt> nej, <skratt> Så det var Ja, nej Nej hora i så fall <skratt> <skratt> Folk som inte kan köra om till exempel mm. Är du sån uh, road -rager? Ja det kan jag nog säga Uh, och samma sak när en långt drag Ska köra om en annan Det tar, typ, tar en halvtimme för den kör om <laughs> Och samma sak när jag sitter och spelar FIFA Till exempel sitter med en jävla skitunge på andra sidan Som bara larchar. Mm. Det är också en jävla fitthora, verkligen Så <laughs> uh, so, ja. Mm. Mm. ja Det är kraftfullt mm, Bestämt Det här visste du inte om mig Åh oh, jävlar Jag har hört det nu Senast tiden från Frida Att jag brukar prata med mig själv i tredje person Alltså <laughs> Men typ om som jag är ganska trött Efter jobbet så säger jag att ja, men så, fixar, så fixar du det det Så sitter Kristoffer bort och, och, och, och, och chillar typ Eller, eller kolla tv när du spelar det Och du gör det omedvetet eller? Ja vissa gånger jag gör det tror jag Det är väl bara för att för jag ska få, få som man vill Så att jag kan gå iväg och skilla Att det låter bättre än att ja, du gör det Jag gör det här ja Vad heter det? det är härskarteknik Okej det ja. Okay. Ja. är liksom Ja men så här du står över henne lite. Ja men, ja, men, ja, men typ. Man kan väl kalla det ett slatankomplex kanske. Ja, men det brukar inte gå hem. <laughs> det funkar inte Det <laughs> funkar inte, nej. Så det, jag försöker, så jag gör så gott jag kan. Men det är väl det tror jag tror. Och sen, vad fan ska man ta mer? Nu ska ni inte veta om mig. Jag tror faktiskt inte det. Nej. nej det är det säkert bra. jättemycket som, men jag kommer inte på det just nu. Nej. nej, men det går bra så. Jag ångrar att jag jag ångrar att jag... Nu finns mycket jag ångrar säkert, men... Allting, säger jag. <laughs> jag en verkligen. Jag ångrar mitt liv. Mm, gör de Nej, jag ångrar väl att jag tog det... Det jobbet jag hade i Kumla över sommaren. Eh, på Eriksson. det mm. var det för tre år sedan, tror jag det var någonting. För det var en, en kvinna jag ihop med som... Som var hundra procent negativ. <laughs> jag mådde dåligt när jag skulle iväg till jobbet och jobba med henne. Mm. Men ledde inte det till Där du jobbar nu då? Nej det gjorde inte det mm -hmm. Nej, Så det var bara att var inne på ett lager över sommaren När det var jättefint väder Och umgås med en surkäring och En fitt hora ja, ja men precis <laughs> En riktig fitt <fitura. laughs> uh, Jag ångrar också att jag inte la ner uh, Mer tid i, i skolan mm. det var inte så jättelätt lärd kanske Men, men att jag inte la ner mer tid på det mm. uh, Jag skete ganska mycket Du klarade det, du med? Mm, jag gjorde det jag ångrar att jag inte Ska vi ta här då liksom jag, jag ångrar att jag inte Slog den där surfitan på käften Typ Ja eller mer Vad ska man säga för Ja men mer, Alltså vara mer bestämd Eller liksom överlag Liksom hela Sen Sen tidigare Så alltså, har jag inte varit mer Mer bestämd Att alltså, jag har Att alltså, jag har alltid varit För snäll Så att mm. säga Ja och uh, nu på senare tid har jag fått mer Mer kojones <laughs> ja. Ja. Uh, För innan var det så Ja men jag gör det fast jag kände verkligen inte för Nej. För att göra det Men nu nu är det andra bullar <laughs> ja. Varför älskar folk dig? Det är så mycket alltså Det är, det. Ja, det, det är ju bara det <laughs> För att jag ställer sådana frågor Vad hade du gjort? <skratt> det tror jag folk uppskattar mycket. Det är den moraliska dilemman Precis. Vad hade du gjort? På ett exempel. Ja, oj, oj, nu ska vi se. Nej, men om, om vi kollar ut här exempel, vad hade du gjort om du såg, ja men säg Mille går förbi eller någonting Uppe i bland molnen. Ja, bara utanför fönstret här på fjärde våningen. <skratt> <skratt> ja, men typ en sån enkel grej verkligen. Ja. Det är liksom, nu var det ju väl den sämsta grejen men alltså men uh, ja, jag hade sett om, man hade, om jag hade knuffat ut utan om han hade studsat upp igen. Ja, va, men typ något sånt det mm. Nu var det <laughs> pissigt exempel. Då. Jag brukar ha så mycket tid att planera det annars. Ja, du lägger det mycket tid på ja, dagen. Det, sitter i uppe på kvällen och skriver. <skratt> mm. uh, varför hatar folk dig? Det är väl för att jag ligger till grejer efter. <skratt> Just den där grejen. <skratt> Just den grejen att jag ligger till... Det brukar folk irritera sig Men då säger jag Men du sa ju inte det innan Men man får väl lägga, lägga till grejer eh, Och sen hatar nog folk mig För att jag är så fruktansvärt väldigt på att svara på grejer Det är du verkligen Det är jag Och det vet jag Och det måste jag jobba med Att jag kan gå in och kolla ah, jag Har jag fått ett sms från Salpe För tre år sedan som nog svara nu Tjena. Jag är på väg eh, det, det får jag jobba med det säger Frida till mig också Du måste svara Ja. För de väntar faktiskt på det, på svar jag bara, ja, jag tar det sen Och så är det med, med Allting tror jag ja. Jag tar det sen, jag tar det sen Och så glömmer jag bort det mm. Jag tror att folk blir riktigt irriterade på mig när, <laughs> när de skickar sms till mig, eller ringer mig och så, så svarar jag inte nej, <laughs> så det, nej det får bli en ändring på det mm. Hur vill du dö? Och det här är sista frågan vet. Mm. Det här har jag faktiskt tänkt på mm. <laughs> Jag satt på toaletten så kom jag på det Och satt och skrattade för mig själv som fan <laughs> Men i alla fall, säg om jag skulle stå Inte på ett berg men på ett Ja men ett ganska högt berg mm. Typ som Kungsberg fast lite högre ja. Och så står ni alla där nere Och liksom så vinkar jag, hej hej skriker Och ni bara, hej kom ner nu eh, och, så, och så råkar jag snubbla för någon grej. Och så ramlar jag, Och så är det massa stenar och kvister och allt möjligt Och ni ser verkligen hur jag lider Och skriker som fan verkligen <laughs> Och sen alltså att Och så stannar jag på ett ställe typ i mitten någonstans Och sen kommer typ min gren och putter ner mig till nästa del Och bara fortsätter demoleras Som en jävla docka, verkligen Och så bara landar du framför våra fötter Ja precis Helt. Ja, är magen ut och Allt möjligt alltså Det, det är faktiskt ganska kul att tänka på det ja. Men så ni ser att jag Ni får höra och se hur jag lider verkligen och vi kan inte göra någonting <skratt> åt det. <skratt> vi kan <inte> göra någonting <skratt> åt det. <skratt> och sen i slutet är det väl någon som tar fram en pinne och, och petar på mig och säger om jag lever eller inte. Ja, och då är du död. Då är jag ju stendöd, verkligen. <skratt> <skratt> Men <skratt> det är det jag har tänkt på mycket. Ja, jäkligt bra. Då har vi kommit fram till det sista inslaget. Mm. Sammanfattande låt. Mm. Där jag spelar en låt som sammanfattar dig som person kanske. Mm. Ja, eller låter låt jag tänka på när jag hör ditt namn. Har du någon band med dig? Hä? Har du något band med trummor eller? Här är de! <laughs> Låten jag valt till dig. Hard rock Hallelujah med Lordi. <laughs> de vann, eller hur? De vann Eurovision. Finnar. Och så slog de recordpassen på Skansen kommun när de var det. <laughs> <laughs> de kan dem. Det är någon som har dött i Lordi också, tror jag. Är det det kanske? Ja Så ja. de ut så på riktigt Ja, det gjorde du ja <laughs> När du är på BB och får, ska ta emot Herre her blir en pojke Fastna med hornet i slidan på vägen du <laughs> <laughs> Fan vad chockade man ska bli <laughs> Men uh, ja, då kommer den snart mm, -mm hard rock hallelujah hard rock hallelujah The saints are crippled and sinners in the night lost are the lambs with no goden light was come down like thunder the rocks about to roll it's the oracle lives now beg your soul all we need lightning with power and might striking down the prophets of false. as the moon is rising and give us a sign Mycket bra, Det satta. mycket, mycket bra yeah! yeah Bra med Bra med hårdrock Bra med hårdrock, för lite hårdrock i podden <laughs> Nej, mycket bra faktiskt Ja, då säger vi så Tack ska du ha Tack själv, singeling. Hej hej Stress. <här> Jag är bra ute och få frihet i skogen. Jag är sent stor och dyrkan notar blåsen. Polarns mamma gör mig sista en bulagfoten. Välkommen till mina områden. Så att alla här sitter fast i sig påsen. Normal i tåren I mina portar man är dämpa smärta med droger Med spruter som kan innebära döden Dettajsmackar ute som flödar I barns ådrer I mina områden I koden lagboken Som då och då skapar rubriken. Då träffat soldat dödsskriker Lämna mig kritiker Och sluta snegla på mig Man är snegla på politiken Till socialkanibalism Man ruter vem är cyniken Så barns förstöras Framför hopplösa man som Inget kan göra vad då ska de lossa en barnen eller sluta och födda? Politiker vill alltid seöra men aldrig någon ser röra. Du skakar på axlarna typ vad ska vi göra? Upprivilligerad så kräver jag aldrig. Det är inte det jag vill ha. Jag vill ha det. mina områden ha det. Jag vill ha röker bra vill ha det. Jag vill ha det. Jag vill ha det. Jag vill ha det.